прикріпивши віжки до поясів, плили поруч своїх коней. Поперед Дніпра лежали три острови. Так перепливали вони від одного до другого, а від останнього до правого берега Дніпра. «Їх щось тягне туди», говорив до себе Мручко. «Але що?» І похитав головою. Король вислухав кройце і притакнув головою. «Хай по-вашому буде, поїдемо». Кройц ухопив його за руку. «Не треба, генерала, не треба». Хвилину дивився, як козаки переправляли шведські коні на другий бік Дніпра. Чеплялися грив і плели поручних. Не знати було, чи це коні їм пособлять на воді, чи вони коні. «Відважний народ, справді відважний народ, і так їм не везе». Кройц і собі дивився. «Наші не втнуть такої штуки, втонуть». І дійсно, ті шведи, що опускалися і собі за козаками на всіляких наскорі звозів збитих суднах, вживаючи коліс замість весел, лиш інколи щасливо причалювали до другого берега. здебільшого топилися. Деяких витягали козаки за волосся, інші йшли на дно. Сутеніло. Дніпро близько Сталлю. А там легенький туман став підноситися вгору. Шведам було спішно спасати свого короля, а він хоч і рішився... Так не поспішався. Чув гіркість на устах, як від полину. не рана палила його, а свідомість, що перед Меншиковим утікає, лишаючи військо безначального вождя. Ніби якісь незримі нитки між ним і його армією рвалися, і це боліло. Але сказав своє королівське слово, і воно птахом полетіло. Годі було назад завернути. Король думав, поїдуть зо мною, Аксель шпари. Гіленкрок, Лягеркрона, Гергієрта, Дальдорф, Гродгузен і Мілерн. Трабанти, розуміється, також спаннери. Для охорони вибрати тисячу людей, що не брали участі в останнім бою. «Мало ваша королівська милости», – зауважив Левенгаут. «Для мене досить. Не хочу твоїх сил ослаблювати». «Моїх?» «Так, бо армію здаю на тебе». «Гадаю, що не розчаруюся!» Левенгафт поклонився низько. «Що в моїх силах буде, зроблю!» І побіг до батальйонів, щоб сповнити королівський наказ. Тим часом натягнув Гіленкрок з кількома порогами. їх вище переволоченої, там, де йому мручку вказав. Тихо і справно садовилися на них ті шведи, що мали їхати з королем. Козаки перевозили їх чіпали линви одним кінцем до поромів, а другим брали до рук або їх зуби, сідали на свої коні і так перетягали пором на другий бік. Мручко стояв на березі, приказував і договував. «Скорше, хлопці, скорше, покажіть, що вам гості не байдужі. Шведи хоч буцім морський народ, а перед нашим Дніпром респект мають». То знов на другий "А «Ану там, майте ластися скорше, бо бачите, що король його милість чекає». Хочете, щоб москалі взяли короля в полон? Чорт би їх побрав. Козаки жартами за жарти платили. Так Мурочко смуток проганяв. «Ми не баби», – казав. «Плакати не будемо, бо у сльозах біди не втопиш». Король лежав у своїй повості на березі ріки і дивився. Не хотів їхати скорше, поки його люди не переправляться. Аж ось останній відділ перевезли. Гультман переніс на човен скриньку з рібною посудою і з статуетою, Улюбленої королівської собачки Перечислював і пробував Чи добре зачинені скрині З невеличким королівським добром Останками колишніх чи маєтків Король з видимим жалем Глядів на свої батальйони Стільки світу з ними пройшов Так багато слави добу А тепер їх на непевну долю Не лиш нога Серце ще гірше боліло Відсував хвилину розлуки вже драбанти мали переносити його віз на човен, як надбіг Левенгаупт. «Ваше величність", почав дрижучим голосом. «Я чоловік небагатий. Коли б тут щось сталося зо мною, прошу вашої милості не забувати про мою жінку і дітей. Ваша просьба буде сповнена», – відповів король. «Але й ви сповніть мій наказ. Збережіть військо в цілості і перевезіть його в степ». Левенгаупт підніс королівську руку до уста. Король не вихоплював її. «Прощавайте, нехай вас Бог має у своїй опіці». Ніхто не чув, щоб король промовляв, коли так лагідно. Драбанти двинули віз на свої широкі плечі і понесли його на човни. На однім покладено передні колеса, на другим – задні. Віз прикріплено до човнів, і 12 весел торкнуло плесу води. Минала північ, година духів. «Поїхав наш король», – сумно говорили шведи. «Поїхав. Бог вість, чи побачимо його? Чому б ні? І завтра буде день. Так, але король не дуже. Погано з його ногою. Ліки не допомагають. Бо такі ліки. Щоб він лише до Швеції вернувся, побачите, видужає скоро. Всі ми там видужаємо скоро, а тут тільки терпіння і смерть. Тисячі мрійливих синіх очей у далеку Швецію летіло. Не стало того, що їх відорвав від неї, і силою свого несамовитого генія заставив дивитися на чужі краї і на чужих людей, заставив боротися і вбирати за примару грізнопривабливої богині Слави. Не стало його, і всім начебто полегшило на серці. Волою від степів, і вот широкого Дніпра пов'їло. Деякі задавали собі питання, який чорт їх аж туди пригнав. Чи не краще було триматися рідної землі, орати, ловити рибу, рубати дерево в лісах і разом з любою жінкою дітей плекати? Чарівний привид мирного життя, такий неподібний до воєнного діла, Фата Морганою явився перед очима карлових лицарів. Задивилися в нього і не слухали голосу дійсності. Дарма Левенгафт їх хотів у лад уставляти, не слухали його. Даром сердився і грозив суворими карами, наче б не чули свого нового начального вождя. Де хто впав, там і остався. Це не хоробра армія приходу ворога дожидала. Лиш війна людський намол покотила Дніпром і викинула на берег. І лежить цей намол, і байдужий йому, хто туди завтра прийде і куди його згорне. Доводилося запорожців ставити на варті, Бо шведи казали, що з ніг падуть І кріса в руках не вдержать Левенгафт найкраще по собі бачив, що воно так До часу з банок воду носить А люди також не залізе.